Зміною інтонації. Так батьківська твердість, що часто супроводжується жестом вказівного пальця, або граційні рухи шиї, матері, скоро стають звичними батьківськими ознаками поведінки. Замислена досередженість у поєданні зі стислими губами – це типовий дорослий. Нахили голови, усмішки – то скромні, то кокетливі – типовий вияв дитини. Типово батьківськими є слова «дорогенька», «синок», «гидкий», «вульгарний», «смішний» тощо. Дорослі слова – негативний, здібний, економний, бажаний. Клядьба, лихослів'я, всілякі, круті епітети – типовий вияв дитини, вважає Берн. Нерідко люди мають два голоси. Кожний зі своїми інтонаціями, хоча за певних обставин один із цих голосів може надовго зникати, скажімо, гнівний голос батька. Ці позиції, ролі можна проілюструвати на прикладі взаєми начальника і підлеглого. Начальник запитує працівника. «Вячеславе Сергійовичу, ви підготували папери на оренду приміщення?» Позиція дорослого. Я чую відповідь. Звичайно, все гаразд. Теж позиція дорослого. Але йому можуть відповісти з позиції батька. Ви забули попередити про нагальність підготовки їх. З позиції дитини. Ой, Іване Петровичу. Ви теж забули про закінчення терміну оформлення орендних документів. Дослідники встановили, що закріплюються і стають довгожителями лише ті ролі, які були підтверджені відповідною реакцією та діями навколишніх. Звикання з провідною роллю або низкою подібних ролей помітно збіднює людину. З цього приводу психолог і письменник Володимир Леві зауважує – Чому так болісно сором'язливі, скуті, чому так невпевнені в собі багато молодих і не вельми молодих людей? Та тому, що вони не вилазять з ролі оцінюваних, екзаменованих, обстежуваних, досліджуваних. Бо з наполегливістю гідною, кращого застосування виконують ролі зацікавлених у справленому враженні. Вихід – лише в переході до протилежних ролей. Зміна ролей – це звернення до нових, конструктивніших позицій. Техніка спілкування – а щоб ваші взаємини з людьми стали успішними, потрібна неабияка вправність, знання техніки спілкування, тобто майстерне володіння низкою засобів, прийомів і тактовне використання їх у процесі спілкування. Засоби спілкування поділяють на словесні, вербальні і несловесні, невербальні. До словесної техніки спілкування належать засоби організації, повідомлення, його форма і риторичні прийоми. У свою чергу, несловесна техніка охоплює міміку, пантоміміку, пози, жести, контакт очима, тон, темп та інтонацію мовлення, а також час і місце зустрічі. Саме несловесна техніка, уміле і тактовне застосування її в повсякденні, вкрай важливі для досягнення успіху в спілкуванні. Ця друга мова часто правдивіша і дійовіша, ніж природна. Скажімо, сигнали очима та їхня роль у спілкуванні. За всіх часів неабиякий інтерес викликали очі та вплив їх на людську поведінку. Ми часто кажемо, вона пройняла його поглядом, у неї очі, як у дитини, у нього очі бігають.